Зевсі же син полон, Володар до Гермеса озвався, Сину й провіснику Зевсів. Гермесе благоподавче! Чи не хотів би іти Міцною оплутаний сітю І з золотою лягти Афродітою В постіль принадну? Відповідь мовив до нього Провісник гонець світлосяйний. Тільки б мені це вдалося, Володарю мій далекосяжний, хай би оплутаний був я і втроє міцнішою сітю, і ви всі боги й богині, отак би дивились на мене і з золотою лягти Афродітою був би я радий. Так він сказав і безсмертні від реготу знов аж лягали, сміх той лише Посейдона не брав, благав він Гефеста. Майстра славетного з пут нерозривних звільнити Арея. Він обізвався до нього і слово промовив крилате, о, відпусти його. Я поручусь тобі, чим побажаєш? Сплатить усю він пеню, безсмертні, хай свідками будуть. Відповідаючи так, славетний, промовив кульгавець. «Ні, Посейдоне, про це й не просите мене, земледержцю, лихо, коли за лихого поруку дає поручитель. Як же тебе та до чогось я перед богами примушу в разі умкнув би арей і боргу і сіті моєї?» Знову на це відповів Посейдон землі-потрясатель, «В разі арей умкнувши і боргу, і сіті твоєї зникне від тебе, сам тоді все заплачує, Гефесте!» Відповідаючи, мовив до нього славетний кульгавець, «Не випадає і ні, як це слово твоє відкидати!» Мовивши так, зняла із них сіті Гефестова сила, спот Нерозривних звільнившись, обоє схопилися з ложа і повтікали, а Рей у Фракію подався негайно, а Афродіта на усміхи щедра на Кіпр полетіла в Пафос, де гай вона має, і вівтар із курінням пахучим. Там покупали харити її і всю намастили маслом нетлінним, яким натираються тільки безсмертні і одягли її в шати розкішні очей дивування.